Iruro goita sortziko maiatzetik abiatu ze atzoko eta gaurko erronkak aipatu dira gaur e atxe baik antolatu dituen kolokiontanz eta batez ere atxaleko ez da ze emancipazio proiektu ogoi garren a, mendean eta txomin Pobeda da, beraz, e, behar badai axtapenetik eh, Iruro goita sortziko maiatzean maiatz famatu hartan izan ziren borroka batzuk aipatu dira. Gero adibidea hartu da, gaur egun Iparra Euskal Herrian diren mugimendu desberdinak, edo adibide batzuk hartu dira, eta beraz gomita desberdinekin. E, nola definituko zinuke behar bada azteko nunbaitetik baitetik aldean, mugimendu sozial anitza bada, desberdinak badira, aberaz hori bada gaur egun? Uh, bai, bada, bada. eta bai, ikusten da ez, badirela, inbat praktika inbat tematika, inbat uh, toki, e, nun uh, gauzak uh, moitzen diren, uh, beti eh, jandaiteke ez dela aski noski, eh, emancipaziorako eh, ikuspegi batekin eta uh, olako helburu bat eh, ukanda beti eh, jandaiteke eh, gehiago izanberko eh, litzatekela, baina bon, ala ere ikusten dugu eta aipatu dugu, eh, gaur egon Kristof eh, agitonek eta e, gomindatu ekin, ba, Ipar Euskal Egean eta Euskal Egean oroak, badela dela alaire aktivitate eta aktivismo militante bat, Ba, biziki aktibo dena, gero da ba hori eh, gaur egun denek dakigu girela panorama batean nun badiren berkonfigurazio batzu, biziki importanteak direnak, erronkak biziki importanteak dira eta hortan ba, ez ikusiko dugu mugimendu e, guzi horiek ze, ze paper jokatzen duten berkonfigurazio hortan. E, gaur eguna hemen direna eh mugimendu desberdinak, mugimendu alternatiboak 68tik heldu dira edo ez dute bortxas loturarik ipar Euskal Herrian ezagutzen ditugun mugimendu horiek. E, Batu Badu eh, badu lotura bat gero eh, ongigulaertu behar da alternatiba esfera eh, hogin inguruan eh, ibiltzen diren mugimenduak, baut, bautela sustrai bat etortzen da meritzigen mendeakdetik, eh, eh, ba, nun badiren, diren eh, eh, so, sozialista utopikoak, eta hainbat eh, zera teoriko eta eta adibide praktiko jagi zirenakmartan. Iabaia da itzali zela eh, praktika militantei Ber, berpiztu zena, Yeah, e, e, irudaita sortzi eta gero, prese eski irudaita sortzi izan baita hala ere, eh? nahiz eta intzinamendu asko eh, lortu horrekin, eh, izan baita eh, irautza eh, eh, ustenak hu, ertatu mm -hmm. yeah, uh, uh, behaz uh, momentu hortan ikusi da uh, nola hainbat eh, pertsona talde militante eta bar saiatu diren ba diskurtsotik Ja, praktikara joitea, eta nolaz edatu diren hainbat komunitatea, eksperimentatzen eta abak jolako e, zeretan. Nik uste dut gauk egun e, beh panorama batean izan gaitezkeela, e, ikusita eta badirelak aldareketarako kanal edo molde batzu e, blokatuak direlak, editenak eta eh preseski ber efektua beidatsen dugu, baina gaur egun e, zinez e, askartze eta eta e, eta zinez indax e, adirasgari batekin mm -hmm. Haibatu dugu, eh? egoera ba, politikoa alde batetik asko aldatu dela Iparra Euskal Herrian, hainbat bo, izan da alde batetik Euskal Elkargoaren sortzea, beste alde batetik izan da erakunde armatu baten bukaera ere bai, jokoan sartzen dena. Horrek denak kartak aldatzen ditu, indar aldatzen ditu, beste borroka molde batzuk sortzeko aukera emaiten du, Noski, eh, emaiten du bai aukera eta bai behar eh, ongi ulertu behar da, hori eh, erallaketarako eh, proiektu sakon eta erradikal eh, eta eh, nahi bada eh, gauzatu, eh, bortxaz praktikak behko direla berri zasmatu. Bada eh, kontestu bat eh, bon, eh, Euskal Herrian eh, ezaugahitzen dena eh, ipatu duzuna, gero bat dira efektu eta dinamika soziologiko orokor batzu eta ikusten direnak munduan antzea ikusten dugu praktikak e, e, eralatzen direla, ibiltzen diren praktikak beste manera bat plantatzen direla. Ikusten dugu, e, engaiatzeko e, moldeak ez direla behedin e, adibidez, horizontaltasuna adibidez, engaiamendu mailakatua, adibidez, e, e, praktiko tasun e, aspektu hori e, hainbat ezagahi e, ateratzen dira. E, noski, e, zera, e, boro ka ezbochtitza, eta olako aspektu batzu eta preseski nire iruditzen zait IIPG Euskal leggian e, beiki badirela praktika batzu hor direnak dola hamarkadak eta e, olako eskaintza bat e, proposatzen dutenak eta horiek dira gaur egun gehien ibiltzen direnak beraz e, bai. Beste galdera bat pausatua izan da momentu batez gazten tokia ez eraldatze prozesu hortan eta bateko arra egin du gazteak eska dira, hori egia da edo gaztek beste gixa batez borrokatzen dutelako da. Am um... Egiada, e da hori da nondik beiratzen den. E, noski e, egitura tra, e, tradizionaleletatik e, behiatuuta, bai es, eskas direla e, gazteak. Gero hala e, gazteak e, mugitzen dira, haien e, manerekin askotan e, zera espaju numerikoan ari dira e, askotan e, engaia puntual batzuekin konkretu eta horrek or, e, deitzen gaitu... E, Ba, hori, praktika behitzaile uh, baten e, sortzea e, gaur egun badira eh, gazte uh, eragile batzu, haintzina bezala harri direnak eh, praktika behitzaile horiek eh, proposatzen, um, bai gero uh, untsau lehtu berda, alaire gazteek duten e, tokia e, gizarte hortan Zentzu e, e, bila ari dira e, zinez, baina hori haien engehiatzeko eskairari, etzaie hainbesteko eskaintzarik emaiten. Baina potentziala bada. Txomin e. mm -hmm. pobe da, beraza... Iruro goita sortzeko abiatu ze, atzoko eta gaurko erronkak aipatu dira gaur atxe baik antolatu dituen kolokiontan. Eta batez ere atxaleko ez bai da baidazen ze emantzipazio proiektu ogoi garren mendean. E Emanzipazio aipatzen delarik. E, batera dira emantzipazioa eta e, instituzioetan sartzea eta e, bide hori hartzea, instituzioen bide hartzea eta aldiberean emantzipatu eta mundu alternatibo eta beste mundu bat eta nahi izatea? E, Ni konstidut e, instituzioen e, e, e, esparru hori ulerktu behar dela e, e, Me metodo betzela, eh? baliabide bat, betzela, e emancipaziora, e joa iteko. Horrek e eran nahi du, ba hori, zinez e proiektu politiko emancipatzaile bat e erameite mali badugu, ikusi behar dela e instituzioek ze potenzialitate du duten eta zen eurgi duten e gero e egia da horren e ondoan, bat direla, pratika alternatibo eta bar, horiek potenzialitate nikusten, importanteago importanteagoa e, dutena e, ba, horiz e, noski herritarek berek e, definitzen baitute azken finean e, instituzio herritar horren e, e, zera e, potenzialitatea neuerzen dute haiek berek e, bon, nik uste dut bi bide bi direla bi manera direla, ez direnak baita espadauk osatzen eta preseski e, nahi bada eraman estrategia e, integral bat e, eraginkor bat praktika gusiak pinchato verdilela eta hontza artikulatu. Mm -hmm. Eh, zaizu, eh, EH baik antolatzen baitzuen kolokio hau, eh, EH baik kasu egin berduela justuki, e, ba, alde batetik eh Ba, bere borroka herriko e, bai, etxe edo e, instituzio mailan eramaten duen borroka, Bainaan aldi berean ez urruntzea jendartetik eta herri e, mailan eramaten diren borroketan ere kasu egitea? Noski e, noski. EHB bai, e, sartua da hor e, momentu batean, nun be, bidegurutze batean den ez, dira ikusiz e, den e, instituzionalizazio dinamika hori eta ehb posizioa ikusirik Iper ba, e, Euskal Herriko e, lehen indarra eta Ezkerriko lehen indarra bertzala baditu erronkak e, eta Prezeski berak eta bere militanteak ere dituzten aldarrik guzti horiek e, ikusi behar da nola e, gauzatzen dituzten. E, bat aukera biziki baiko batzu, biziki interesgahi batzu ba, instituzioetan e, sahtzeko eta, e, eta aregeio e, sahtzeko Gero ikusi beharko da, ba, prezeski egiten ginoen bezala ez e, instituzio horiek duten e, e, aukera dituzten mugak eta ehb e, ba, ez eta indar progresista guztiak bezala e, jakim beharko du horrik atzen e, ehi, e, mugimendu eta e, gizarte Aktivazio aspektu hori eta instituzio lan hori ikuste baitut beti ere bienen -bi artikulazioa ezin bestekoa dela. Hitz bat bukatzeko berdin a, aipatu dira, eur bazen a, ba, e, zaden a, parte hartu duen pertsona bat, beste a, pertsona bat pafekoa beraz mugimendu feministakoa, e, mugimendu indarra hartzen duten mugimenduak dira bai bata, bai bestea, e, gizarte eraldatzaile batean ezinbesteko mugimenduak? Ba, Ezinbestekoak dira, eta prexeski, euraketak, Olako mugimendu beritzailek eh, ekartzen dute, eh, fresko shumat, ekartzen batzu, eh, dute, eh, hori, shartuz, eta sumat, ekarzen dituzte tematika behibatzu, beritzen dute proiektu emanzipatzaile hori, sartuz eta nahiko deigarri da ez, ikustea EATXIBAI eh, bezalako indar batean eta eh, nolako ez indar eta proiektu politiko bat lehen biziki oinahitzen zena eh, emanzipazio nazional eta sozialean nolaz, sartzen diren tematika behibatzu. Eh, feministaren Feminismoaren inguruan, ekologiaren inguruan, eta hainbat tematika hori biziki deigarkia da eh, ikustan nolaz badugun hori indar bat behitzen dena eh, tematiketan. Eh, hori e, zinbestekoa da nahi badugu preseski eraman emancipazio individual eta kolektiboa. Eh, bai eta aldi berean ezin bestekoa ere begiratzea eta horra da beinta berriz munduan zer gertatzen den eta munduan diren beste borrokak ere eta hortik zer hartzen al Noski, noski, ze uh, bai, e, aipatu da hiper-euskal eh, eta euskal erriek eh, baduela ba, ba horako indar bat eta berizitasun bat eh, aktibazioaren aldetik, baina e, nola ez, eh, mundu hoktan kokatu da eta e, din, diren dinamika soziologiko, politiko, kultural eta teknologiko nahi duguna e, ere bizitzen ditu eh, hemen, behaz bai, ikusi behar da e, ze gertatzen den beste e, munduaren beste tokietan ikusteko ba, ze esperientzia izan diren, ze uh, akaetch eta ze uh, aukera ukan dituzten beste alderdi, beste mugimendu batzuek ikusteko ba, hemen uh, jan hori uh, ba, efikazitate hori uh, askartzen aldugun eta bo noski uh, trampa bizi izan dituzten trampetan ez horriko uh, gukereko esker